četvrtkom U 9. stoljeću Al-Kindi, prvi veliki islamski filozof, prorekao je da će se pojaviti Mahdi ili Mehdi, ili onaj kojega je uzvišeni Allah uputio na pravi put. Mahdi će obnoviti islam i dovesti do pobjede pravde. On će osvojiti Iberski poluotok, doći do Rima i osvojiti ga. Nakon toga će istok i na kraju osvojiti sjajni grad Carigrad. Veliki islamski povjesničar Ibn Haldun pisao je o čovjeku koji će pokoriti Bizantskog cara i osvojiti Carigrad. U islamskoj tradiciji Carigrad je bio crvena jabuka, najveća nagrada. Onome tko zauzme taj grad careva, pripašće vječna slava. 30. ožujka 1432. godine u Edirnama, nekadašnjem rimskom Hadrianapolisu, rođen je čovjek koji će osvojiti Carigrad. Ali neće on osvojiti samo tu crvenu jabuku. On će deset godina nakon osvajanja Carigrada svom carstvu pripojiti zemlju koju povijesničar koji opisao njegova osvajanja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 ta je zemlja postala vrelo najdraže ljudske vrste tako upravo da se ona uzima za primjer svakog uspoređivanja kad je riječ o ljepoti povjesničar koji je opisao osvajanja čovjeka koji je osvojio carigrad tu zemlju naziva bosna vilayet Godine 1453. osmanska vojska ušla u Carigrad. Deset godina kasnije ona će osvojiti bogatu i lijepu Bosnu. U sljedeće dvije emisije povijesti četvrtkom govorit ćemo o padu Bosne. Naš sugovornik je dr. Gordan Ravančić s Hrvatskog instituta za povijest. 30. je ožujka 1432. godine. U Edirnama ili Jedrenu rođen je Mehmed, četvrti sin sultana Osmanskog carstva Murata II. Kasnije će nastati legenda da mu je majka bila franačka dama visokog roda, ali Mehmedova majka Huma Hatun bila je robinja. Otac je više pažnje posvećivao sinovima koje imao sa ženama koje su bile plemenitijeg podrijetla. Sve se to promijenilo kada su polubraća rođena od plemenitih majki nastradala. Steven Ransiman u knjizi Pad Carigrada piše. Ali njegov najstariji brat Ahmed iznena da je umro u Amasiji 1437. Dok je drugi, Aladin, na tajanstven način ubijen u istom gradu šest godina kasnije. Mehmed je u 13. godini postao nasljednik. Murat je pozvao dječaka na dvor i sa zaprepaštenjem ustanovio koliko je njegovo obrazovanje zanemareno. Čitava vojska učitelja, koju je predvodio slavni kurdski profesor Ahmed Kurani, unajemljena je da ga obrazuje. Svoj posao oni su obavili temeljito. Mehmed je dobro uvježban u prirodnim naukama i filozofiji i dobro upoznat s islamskom i grčkom književnošću. Osim materinskog turskog, naučio je tečno govoriti grčki, arapski, latinski, perzijski i hebrejski. Ubrzo ga otac počinje uvoditi u vještine vladanja. Mehmed će doći na prijestolje 1444. godine. Njegov otac je abdicirao u njegovu korist i on je kao dječak došao na prijestolje carstva u usponu. Prve godine vladanja nisu bile zapamćene. Kada su kralj ugarsko-hrvatski, papa i car bizantskog carstva saznali da je dijete došlo na prijestolje, organizirali su križarski pohod protiv osmanskog carstva. U rujnu 1444. križarska vojska prešla je Dunav. U Edirnama, tada glavnom gradu carstva, proširila se panika. Murad II odmarao se u Bursi. Dolazak križarske vojske izvukao ga je iz mirovine i obici kodvarne vojska Osmanskog carstva pod njegovim zapovjedništvom nanijela je križarskoj vojsci težak poraz. Za mladog sultana situacija je bila sve gora i gora. Veliki vezir, Čandarli Halil nije bio oduševljen mladim sultanom. Steven Ransiman piše. Murat je, vrativši se poslije pobjede kod Varne, ostao pri odluci da se povuče. Mehmed je tako ostao vladar carstva pod Halilovim skrbništvom. Eksperiment se još jednom pokazao poraznim. Na albanskoj i grčkoj granici vodili su se ratovi. Mehmed je bio bijesan na svoje skrbnike što nisu prihvatili jedan njegov neizvodljivi plan napada na Carigrad. Njegovo bahato ponašanje i nepristupačnost vrijeđali su i dvor i običan svijet. Ali najveće nezadovoljstvo je pokazivala vojsk. Da bi spriječio otvorenu vojnu pobunu, Halil uspjeva uvjeriti Murata da se vrati u Edirne i ponovno preuzme vlast. Njegov dolazak pozdravljen je općom radošću. Ali smrt je opet prokrčila Mehmedu put do Prijestolja. 2. veljače 1451. njegov otac Sultan murat umro je od Sačane kapi. Tada je Mehmedu bilo 18 godina, vratio se u Edirne. Do tada je njegova vladarska karijera bila vrijedna samo žaljenje. Mehmed je silom učvrstio vlast, silom je natjerao jajničare na podložnost, ali znao je da mora učiniti nešto veliko kako bi istinski učvrstio vlast i dobio poštovanje. I ponovo je počeo planirati napad na Carigrad, ali sada to nije bio ludi plan kojega je već koštao vlasti, iz Evrope je pozvao stručnjake koji će mu izliti velike topove i njima upravljati tijekom opsade. Uvježbao je vojsku, pojačao mornaricu, počeo graditi tvrđave koje su mogle pod nadzorom držati Bospor. Pažljivo je diplomatskim manevrima osigurao neutralnost Venecije i ugarsko hrvatskog kralja, ponudio im je ugovore koji su bili njemu na štetu. Kad zauzme Carigrad, ti će ugovori postati ništami. Opsada Carigrada počela je 6. travnja 1453. Grad je pao 29. svibnja te godine. Steven ranciman piše. Sam sultan ušao je u grad kasno poslje U pratnji najboljih janjičara i ministara polako je jahao ulicama prema crkvi Svete Sofije. Pred njezinim vratima je sjahao i sagnuo se da uzme pregrž zemlje koju je prosuo preko svog turbana kao čin poniznosti prema svome bogu. Ušao je u crkvu i za trenutak mu postajao. Zatim, idući prema oltaru, opazio je jednog turskog vojnika kako pokušava izvaliti komad mramornog poda. Ljutito mu se obratio i rekao da dopuštenje da se pljačka ne podrazumijeva uništavanje zgrada. Njih zadržava za sebe. Tada je nekoliko svećenika izišlo iz tajnih prolaza iza oltara i zamolilo ga za milost. Njih je, pružiši im zaštitu, pustio da odu. Ali je zahtijevao da se crkva odmah pretvori u džaniju. Jedan od članova njegove uleme popeo se na propovjedaonicu i proglasio da nema Boga do Alaha. Napustivši katedralu, sultan je preko malog trga dojahao do stare svete palače. Pričalo se da je, prolazeći kroz njezine djelomično porušene dvorane i galerije, promrmljao riječi jednog perzijskog pjesnika. Pauk tka se u palači Cezara. Sova oglašava vrijeme u Afrasijabovim kulama. Mehmed je bio drugi po redu sultan koji je nosio to ime. Nakon osvajanja Carigreda, njegovom imenu biće dodan nadimak osvajač. On će postaviti temelje Velikom carstvu. Carigrad će postati glavni grad carstva i dobit će ime Istanbul. Vjekoslav Klajić u svojoj povijesti Hrvata naziva Mehmeda melankoličnim, skromnim, slabo pristupačnim ali genijalnim vladarom, u kojemu je bilo puno vrlina, ali i groznih crta. Veliki engleski povijesničar Steven Ransiman ovako ga opisuje. Bio je lijep srednjeg rasta, ali snažno građen. Na njegovom licu isticala su se dva prodorna oka ispod nadvijenih vjeđa i tanki, kukasti nos savijen iznad usta punih crvenih usana. Njegove crte lice u kasnijim godinama podsjećale su na papagaja spremnog da kljuca zrele trešnje. Držanje mu je bilo dostojanstveno i prilično hladno, osim kad bi su više popio, jer je i on imao obiteljsku bezbožnu sklonost alkoholu. Ali uvijek je bio blagonaklon, Čak i srdačan prema svakome čiju je učenost cijenio, a u društvu umjetnika uvijek se ugodno osjećao. Njegova zatvorenost bila je opće poznata. Nesretni događaji u djetinjstvu naučili su ga da nikome ne vjeruje, nemoguće je bilo reći što misli. Ali njegova inteligencija, energija i odlučnost ulijevale su poštovanje. Takav se čovjek nije zaustavio samo na osvajanju Carigrada. Godine 1459. njegova je vojska zauzela srpsku despotovinu. Sljedeće dvije godine potrošio je na uništenje ostataka bizantskih kraljevina na Moreji, današnjem Peloponezu i Trapezuntu. Onda je došao red na Bosnu. Ona je ležala na putu prema srednjoj i zapadnoj Europi Da stvar bude gora, u tom je trenutku bosanski kralj Stjepan Tomašević odlučio prestati plaćati danak sultanu. U početkom 1462. bilo je jasno da će vojska Osmanskog carstva krenuti na Bosnu. Kralj Stjepan Tomašević i herceg Stjepan Kosača, vladar Hercegovine, pomirili su se i počeli su tražiti pomoć u inozemstvu. Papa Pio II. pokušao je okupiti koaliciju protiv Osmanskog carstva, Poslao je novac u Bosnu. Venecija je savjetovala bosanskom vladaru da riješi probleme s ugarsko-hrvatskim kraljem Matijašom Korvinom i da zajedno s njim pripremi obranu. U cijelu tu priču uključen je i albanski knez Juraj Kastriotić ili Kastrioti Skenderbeg. Plan je bio da se od Ugarske preko Bosne do venecijanskih posjeda na Jadranu i Albanije stvori pojaz zemalja koje su trebale zaustaviti prodor osmanske vojske. Ali nije bilo puno vjere u taj plan. Herceg Stjepan je početkom 1461. izjavio ove riječi. Izjave se nalazi u knjizi Istorija srpskog naroda u poglavlju Pad Bosne koje je napisao Sima Čirković. Približava se vrijeme kad će požderati kao i tolike druge vladare i gospodare. Jer naše granice nisu ni velike planine ni velike bode. Ne mogu ga svojim bogatstvom zasititi, niti mu se svojom silom uduprijeti. Godine 1463. vojsko sultana Mehmeda II. došla je u Bosnu i pokorila je. Krajem 14. stoljeća Bosna je postala kraljevstvo. Njezini je vladar, kralj Tvrtko I, bio izuzetno moćan. Početak 15. stoljeća također nije bio loš za Bosnu, ali bio je to privid. Već u prvim desetljećima tog stoljeća vojska Osmatskog carstva došla je u tu zemlju, govori dr. Gordan Ravančić. U oči 15. stoljeća Bosna prolazi kroz jedno razdoblje vlastite ekspanzije pod vlašću Tvrtka prvog ili Stjepana Tvrtka prvog, koje će istovremeno biti i vrhunac i početak pada same Bosne. Naime, činjenica da se nakon smrti Ludovika Anžovinca 1382. godine otvorilo jedno veliko dinastičko pitanje koje će potrebati skoro, skoro 30 u biti godina. Građanskih ratova u Hrvatskoj otvorilo je tadašnjem bosanskom vladaru mogućnost daljnjeg širenja i tvrđivanja svojih pozicija poglavito svoje kraljevske pozicije na prostoru tadašnjeg, ajmo naziv, Balkana. Bosansko kraljevstvo koje je postao 1377. godine će se proširiti tijekom 80. pa onda do početka 90. tj. do 1391. kada je umire Stjepan Tvrtko, će se proširiti na dijelove do tadašnjeg Hrvatskog kraljevstva, poglavito, dakle, na zonu onoga što bi nazvalo Cetinskom krajinom. Istovremeno će u korpus Bosanskog kraljevstva ulaziti i prostor vladanja tadašnjeg vojvode Hrvoja Vučja Hrvatinića, koji će u biti biti u jednom dvojnom statusu i prema ugarskom vladaru i prema Bosanskom vladaru, a istovremeno i Bosanski vladar je u jednom podijeljenom statusu kao Vladar Bosna, a istovremeno vazal ugarskog kralja. Naravno sa smrću a, Ludovika taj prostor nekakve a, samovlasnosti boskog vladara će se a, jače otvoriti, pa će stjepat tvrtku početi poglavito pred kraj same svoje vladavine konkretno 1389. godine izgledati kao i, i ključna figura na tom dakle prostoru balkana u smislu obrane europe od a, turske ili osmanske najjezde pa će nakon Kosovske bitke u kojoj će sudjelovati trupe a, Stjepana Tvrtka dolaziti mu i čestitke čak iz Firence o, o veli, na veličanstvenoj pobjedi koja danas znamo nije bila toliko veličanstvena nego je bilo u principu jedan status quo koji će se kasnije, kasnije pretvoriti u turski triumf na, na, na tom području. U studenom 1461. papinski legat je okrunio Stjepana Tomaševića za kralja Bosne. Bio to znak potpore, pape pije drugog bosanskoj državi. Papa, koji još kao humanist Enea Silvio Pikolomini pokušao stvoriti čvrsti savez protiv Osmanskog carstva, nastao je pomiriti ugarsko-hrvatskog kralja Matijaša Korvina sa Stjepanom Tomaševićem. Štedljiva Venecija je od sredine 1462. počela slati novce Matijašu Korvinu. Hrvatski kralj je znao što će se dogoditi ako padne Bosna. Već 1415. godine osmanske trupe su se preko Bosne zaletjele po prvi put u Slavoniju. Te su se godine one zaletjele i do zaleđa dalmatinskih gradova. Ako bi Bosna postala dio sultanovog carstva, prodori bi bili češći i lakši. Zemlje koje su se našle na udaru Mehmeda II. osvajača trebale su dobiti znatnu pomoć, ali ona nije dolazila. Ivan Česmički, jedan od najbližih suradnika kralja Matijaša, ovako je u pjesmi Matija, kralj Ugarski, govori Antonu Konstanciju, pjesniku italskom, opisao stanje u Europi. Ko misli da pritekne u pomoć mojoj stvari? Francuska spava, Španjolska za Krista baš ne mari. Engleska propada od pobune velikaša, a susjedna Njemačka u bestiljnom zborovanju vrijeme trati. Italija se i dalje svojom trgovinom bavi i nikoga osim venećana briga za mnom ne mori. U 1463. sultan Mehmed II. Osvajač okupio je vojsku koja je trebala pokoriti Bosnu. Podijelio ju je u nekoliko dijelova. Jedan se dio zaletio u istočnu Bosnu, u zemlju koju je držala obitelj Pavlović. Bez većih borbi zauzet je strateški važan istok Bosne. Sultan je vodio dio vojske koji je išao prema gradu Bobovcu, koji je imao poseban položaj jer je to bio kraljevski grad i u njemu se držala kraljevska kruna. Dio vojske na čelu s Mahmud Pašom krenuo je prema Jajcu, gradu u kojemu je najčešće boravio Bosanski kralj. Bosanski kralj se pak sklonio u grad Ključ. Pisac povijesti sultana Mehmeda II. ovako opisuje vojsku koja je išla na Bosnu. Opis se nalazi u knjizi Nade Klajić, izvori za hrvatsku povijest do 1526. godine. Kakva vojska? Jedan vrijedi za 10. Deset za sto, a stotina za tisuću. I krene strašna i veličanstvena vojska koja je rušila sve pred sobom. I tako, konak po konak, kad kad preko planine, nekad opet poljem i dolinom, prijeđuše put otprilike za dva mjeseca. Carski šator bio razapet na granici te zemlje. Predhodnica pobjedonosne vojske stiže pred grad Bobovac, koji je najistaknutiji grad zemlje Bosne. Učešćem u biju strana razvi se golema bitka i neobično veliko krvoproliće. Ali usprkos svekolikoj njegovoj jačini i neosvojivosti, prije nego što je istigao sultan da ga vidi, božijom pomoći carski vojskovođe oružanom rukom otvoriše mu kapije tako lako, kao što jutarnji povjetarac lako otvara nježne pupoljke. Bosna je pala bez velike borbe. Kralj Stjepan se predao u nadi da će mu biti pošteđen život, ali svojednom mu je odrubljena glava. I tako je pala Bosna. Tursku vojsku u tu zemlju nije dovela samo želja za napredovanjem i osvajanje. Ona je tamo došla na poziv jednog od najmoćnijih plemića u povisti Bosne. Kada su se sultanovi vojnici odazvali na taj poziv, više nisu odlazili iz Bosne. Njezin pad je bio samo završetak jednog dugog i postupnog napredovanja. Samo bistovanje Turaka, to je Osmanlija na bosanskom prostoru, je svojevrsen odres cijelokupnog tog osmanskog prodiranja na europski kontinent. To nije jedan siloviti juriš kao što će pokušati jedan od zadnjih dakle, velikih osmanskih vladara, Suleman Veličanstini 20. godina i 30. godina, 16. stoljeća pokušat veliki juriš pa će on u 10 godina pokušati osvojiti što se više može osvojiti. U ovom razdoblju u principu od 20. godina 14. stoljeća kada će Osmansko carstvo po prvi put zagaziti na Europsko kopno, to će biti u principu jedna relativno lukava politika, možda će se Europi u tom trenutku čiti nesigurna, u kojoj će Turci malo po malo uzimati komadić po komadić europskog prostora zaokruživati te cjeline, ponekad ostavljati neke enklave europskih kraljevstava i kneštava u inkorporirane unutar dakle onog koje, dakle osmanskog starstva koje se više i više raste na europskom kontinentu, takav dobar primjer i sam san Konstantinopol koji će se pred sam svoj pad jedna tisuća četiristo pedeset godine naći okružen jednostavno teritorijalno i komunikacijski izoliranog dostatka u europi izuzevši dakle tanku komunikacijsku liniju putem mora dakle prema crnome moru tako da u principu u Bosni to će se odraziti na taj način da je nakon bitke na marici koja će označiti jednu prekretnicu jedno učerčivanje osmanskih snaga na, na prostoru Balkana nazovimo to tako, tek 1386. pojavit će se po prvi put Turske akinđije na prostoru Bosanskog kraljestva, to će se za dvije godine ponovo ponoviti, pa za četiri godine opet će se pojaviti tu, naravno između, između tih intervala prodora na Bosansko kraljestvo, dogodit će se i bitka na Kosovu polju, gdje će Osmansko carstvo doživjeti jedan, ajmo to nazvati, setback, dakle jedno lagano povlačenje, prije svega zbog nerešenih unutrašnjih stanja u samo Osmanskom carstvu, jer sve do, sve do u principu a u 16. stoljeću čak, a, nije postojao točno uvrižen način nasljeđivanja. Tako da je nakon smrti svakog od osmanskih sultana dolazilo do manjih ili većih borbi između a, mogućih pretendenata na prijestolje. Utemeljitelj osmanskog carstva bio je Osman. On je bio podrijetlom iz kai ogranka Turkmena Oguza. Njegov otac Ertu Grul zavladao je područjem koje je središte imalo u mjestu Segit na sjeveru današnje Turske. Iz Svegita muslimanski ratnici Gazije pod vodstvom Osmana zalijetali su se u područja kojima je vladalo Bizansko carstvo. Bio je to spor, mučan rat prepun malenih okršaja. Osman je polako uspjevao proširiti teritorij koji mu je ostavio otac. Zauzeo je neke važne bizanske tvrđave, a desetljeća ratovanja okrunio je zauzećem grada Burse. Taj grad Osman zauzeo pred svoju smrt 1324. godine. U tom gradu bit će sjedište osmanske države sve do osvajanja Hadrijanopolisa. Osmanovi nasljednici Orhan koji je vladao do 1360. i Murat I koji je vladao do 1389. zauzeli su zapadnu Anadoliju i prebacili se na europski kontinent. Muratov nasljednik Bajazit pobjedio je kršćansku vojsku kod Nikopolja na obali Dunava i on je od Kajirskog kalifa dobio pravo da nosi titulu sultana. Taj prodor na Dunav i na istok Azije nije bio mu njevit, bilo je to sporo ali temeljito naravno. Činilo se da to napredovanje mogu usporiti samo borbe oko toga koji će od sinova naslijediti umrlog sultana i dolazak još jače i opasnije vojske s istoka. Prodor Mongola pod Timurom Šepovim ili Timur Lenkom 1409. i bitka kod Angore, to je današnje Ankare, gdje će osmanski sultan bazi bit uhvaćen, uh, potom vođen kroz čitavo, dakle, mongolsko carstvo i osramoćen, doći će do jednog velikog, relativno dugačkog razdoblja borbi između mogućih pretendenata na osmansko prijestolje, koje će trajati sve do 1413. godine, što će u Europi dati, a onda i Bosni, razdoblje za predah, ali Činjenice da je, da, da je Evropi izgleda kao da Osmansko carstvo unutar same, samog sebe nije dovoljno jako, će dovesti do toga da nikakve ozbiljne akcije ko, za konsolidaciju čitavom europskom kontinentu, a onda da naravno i u Bosnom kraljestvu, neće se dogoditi. Naprotiv, Bosansko kraljestvo od smrti tvrtka prvoga, pa sve do... Pred sam raspad kraljevstva, dakle do, sve do 1461. godine, nalazit se u konstantnom nekakvom e, vakumu feudalne anarhije. Pojavljivaće se tu vladari koji će biti više ili manje sposobni, međutim gotovo svaki od tih vladara biće posljedni od strane plenstva. Jer naime u bosanskom kraljevstvu će se dogoditi to da kraljevstvom realno neće vladati vladar, nego će vladati pojedini velikaški rodovi koji su se izdigli tijekom vladavine Stjepana tvrtka I, koji je svoju moć zasnivao upravo na feudalnoj vojsci i da bi imao jaku feudalnu vojsku i sve one, sve one ekspanzije koje je dakle, prema zapadu napravljena s pomoć feudalne vojske, a onda su se izdili pojedini rodovi poput Hrvatinića, Kosača, Pavlovića na istoku i roda Pavla Radenovića koji će igrati glavnu ulogu u kraljevstvu nakon smrti Stjepana Tvrtka I. Bizanski car Konstantin VII Porfirogenet u svom dijelu De Administrando Imperio, napisanom sredinom 10. stoljeća, spominje zemljicu Bosnu i spominje ju kao dio Srbije Kneza Časlava, koji je jasno odjeljen od ostatka knežave države. Ta prvobitna Bosna protezala se na visoravni oko gornjeg toka rijeke Bosne. Od susjednih dolina, onih oko rijeke Neretve, Drine i Vrbasa, dijelile su i planine. Vjekoslav Klajić tu Bosnu naziva zemljom koja je od prvog časa bila na razmeđi življa Hrvatskog i Srpskog. U srednjem vijeku Bosna se širila i na istog i na zapad. Akademik Tomislav Raukar u knjizi Hrvatsko srednjog piše. Prodor iz prvobitne prostorne jezgre bio je usporedan s razvojem samostalne bosanske države. Bosna se možda je već u doba bana Kulina, od kraj 12. stoljeća, svakako do sredine 13. stoljeća i bana Mateja Ninoslava, protegnula do srednjeg toka rijeke Drine, u smjeru srpskih zemalja, ali je za njezin razvoj bilo odlučnije širenje u prostornom luku od zapada do jugozapada prema jugu, navlastito prema istočno-jadranskoj obali, što znači prema hrvatskim područjima. Širenje Bosne u 13. i 14. stoljeću prema dijelovima Hrvatskog kraljevstva od donjih kraja do završija ima dvostruko djelovanje. Prvo, u opsek Srednjobjekovne Bosne uključuju granična područja hrvatskih zemalja, drugo, postavlja Bosnu u tjesni geopolitički i geoekonomski odnos s okolnim hrvatskim prostorom. Bosna se naravno u 14. stoljeću širila i prema srpskim zemljama, pa se tvrtkova Bosna protegnula prema istoku i jugoistoku, na prostor od Gornjeg Podrinja i Polimlja do zaleđa između Dubrovnika i Kotora. Od 1080. do 1463. Bosnom su vladala tri jaka vladara. Ban Kulin, koji je vladao od 1080. do 1204. Ban Stjepan Kotromanić, koji je vladao od 1322. do 1353. I Tvrtko Prvi, koji je bio prvi bosanski vladar koji je okrunjen za kralja i on je vladao od 1353. do 1391. U tom razdoblju u Bosni se javlja i posebna vjerska sljedba crkva bosanska zbog nje će bosanski vladari imati i te kakvih problema Morala se priznati da historiografija do dana danas nije dala neki potpuno zadovoljavajući odgovor o tome što je to Crkva Bosanska i koliko točnu ulogu je ona imala na formiranje nekih središnjih državnih, državnog aparata i općenito kraljevske vlasti unutar, uh, unutar Bosne. Ono što je sigurno, sigurno je da, da Crkva Bosanska nisu bogumili. Može se staviti pod patarene kako ih se često, često zna nazivati, međutim ono što nam je ostalo sačuvano, sačuvano nam je ostalo izuzetno malo jer nakon ulaska, dakle, Turskog carstva ili Osmanskog carstva na prostor Bosne, gotovo svi tragovi se gube, da pače čak i ranije. Gube se, dakle, tragovi postojanja Crkve Bosanske. Zna se da je, da je, da je bila, za razliku od većine tih heretičkih slijedbi, Crkva Bosanska je bila baš institucija, kao tako. Imali su, dakle, svog djeda na vrhu te nekakve a, organizacijske piramide, postojale su hiže koje su funkcionirale poput nekakvih samostana. Zasigurno je da je na dvoru bosanskih vladara taj djed imao od ulogu. No, jednako tako je sigurno da kako je Bosna imala taj zavisan položaj prema Ugarskom dvoru je svaki put kada bi izbio nekakav problem ugarski dvor, to je bosanski dvor se ograđivao od crkve bosanske, to je bilo i nekoliko puta, čak od samog prvog crkvenog nekakvog naleta na, na, na pitanje hereze u Bosni, ona bijelinopoljska deklaracija gdje se Kulim dakle, javno odrekao da on ima, nema nikakve veze sa crkom bosanskom, naravno to nije značilo da i sva vlastela koja je u principu činila političku i vojnu snagu Bosne je bila na toj, dakle, ajmo nazvat katoličkoj liniji, jer krstensku slijedbu, to je crkvu bosansku, je pod Podupirali se Kosače u nekoj fazi, iako tu sad kod Kosače je vrlo upitno zbog samih tragova na koji način, ali, ali u svakom slučaju zna se da je velik dio bosanske vlastele podupirao crkvu Bosansku. Prema hrvatskom povijestičaru Jaroslavu Šidaku, najstarijije vijesti o krivovjercima u Bosni javljaju se na prijelazu iz 12. u 13. stoljeće. Dominikanac Anselmo iz Aleksandrije zabilježio oko 1270. da su tu herezu u Bosnu iz Carigrada donijeli domaći trgovci. Godine 1167. francuski katari, kako su se nazivali sledbenici neomanihajske dualističke sljedbe koje se pojavila u zapadnoj Europi u 12. stoljeću, održali su u mjestu San Felix de Caraman i na koncilu je spomenuto sedam katarskih crkava i crkva u Dalmaciji. Smatra se da je to crkva bosanskih krstjana. Papa je crkvu Bosansku smatrao ozbiljnom prijetnjom, herezom koju je trebalo suzbiti. Godine 1203. papin Legat je došao u Bosnu i ban je na Bolinom ili Bilinom polju kod današnje Zenice održao sabor na kojem su vođe crkve Bosanske se obvezale na provođenje reformi. U izjavi Stariješina piše... Onajprije se odričemo raskola kojim smo ozloglašeni i priznajemo rimsku crkvu za svoju majku, glavu svega kršćanskog jedinstva. U svim našim mjestima, gdje ima samostana braće, imat ćemo bogomolje gdje ćemo se braća javno sastajati noću i danju na pjevanje časova. U svim pak crkvama imat ćemo oltare i križeve i čitat ćemo knjige kako novoga, tako i staroga zavjeta, kao što čini rimska crkva. U svim našim mjestima imat ćemo svećenike koji će bar u nedjelju i na blagdane čitati misu prema obredu, slušati ispovijed i dijeliti pokoru. Uz bogomolje imat ćemo groblje u kojima će se zakopati braća i pridošlice. Najmanje sedam puta u godini primit ćemo iz ruku svećenika tijelo gospodnje. Bez obzira na te prisege, Crkva Bosanska nastavila je živjeti prema svojim pravilima i bila je sve snažnija. Jaroslav Šidak u članku Heretička crkva Bosanska piše da je do kraja bosanske samostalnosti ta crkva bila jedina prava crkva u zemlji. Iako je od 1340. u Bosni postojala Franjevačka vikarija, iako su svi bosanski vladari ili pripadali katoličkoj crkvi ili su je naknadno prilazili. Djed, poglavar te crkve i drugi njezini predstavnici bili su važni u Bosni. I zaslanici Dubrovnika koji su morali osigurati siguran put i zaštitu trgovcima svog grada, izuzetno su pažnju poklanjali upravo bosanskim krstjenima i njihovom pristanku na isprave koje su osiguravale trgovačke povlastice. Godine 1404. djeda Radomir je poslao pismo u Dubrovnik. To je jedino sačuvano pismo jednog djeda i ono govori o važnosti koje je crkva bosanska imala u političkom životu Bosne. Ono što mi ne možemo zasigurno reći, u kojoj mjeri je Crkva Bosanska utjecala na središnje vlasti, ali ono što zasigurno znamo je da je, da je bila jedan kamenz poticanja u trenutcima kada, kada je Bosna tražila, to je bosanski vladari tražili su pomoć izvana. Do te mjere da 1459. godine Stjepan Tomaš, da bi se opravdao svoje dakle političke stavove i prikazao svoju lojadnost Crkvi od koje je tražio devet godina ranije pomoć, sam provodi jednu križarsku vojnu pod navodnim nacima križarsku vojnu protiv patarena, kako se navodi u izvorima u stvari protiv crkve bosanske ubrzo potom dio nazovimo ih patarena, prema naravno opet imamo izvusi, izvori koji na govore o crkve bosanske su u principu nisu izvori iz same Bosne nego su dakle slika drugoga od crkve Bosanskoj situacije u Bosni govore o tome da je određen broj sljedbenika, ali manji broj sljedbenika crkve bosanske prešao na katoličanstvo dok je veći dio se povukao u hum nakon toga mi imamo tek sporadične vijesti 60. godina o, o postojanju gosta Radića na, na području dubrovačke republike tijekom njegovog, ajmo to je nazad, bijega na, dakle, na talijansko kopno. Tako da u principu o crkvi bosanskoj vrlo malo možemo reći, osim onoga da je ona bila kamen s poticanja i je još jedan dodatni faktor destabilizacije političke vlasti u samoj Bosni. Dugo se vremena smatralo da je crkva bosanska imala dualističko učenje, slično onome bugarskih bogumila. Bogumili, nazvani prema osnivaču sljedbe, vjerovali su da je vidljivi svijet stvorio sotona. Prema tome odbijali su doktrinu utjelovljenja Boga u Kristu. Materija je zlo, odbacivali su krštenje, euharistiju, odbacivali su sve što je bilo vezano uz materiju, poput ženitbe, jedenja mesa, pijenja vina. Godine 1375. u okrilju katoličke crkve nastao je ovaj dokument u kojem su opisana navodna učenja crkve bosanske. Tekst se nalazi u izvorima za hrvatsku povijest Nade Klajić. Ovo su zablude bosanskih heretika. Prvo, prije svega to da postoje dva boga te da je veći Bog stvorio sve duhovno i nevidljivo, a manji, jest Lucifer, sve tijelesno i vidljivo. Drugo, također poriču da je Krist imao ljudski lik, nego kažu da je imao prividno, zračno tijelo. Drugo, a, također kažu da je Blažena Marija bila anđeo, a ne čovjek. Treće, također kažu da Krist nije u istinu trpio i umro. Četvrto, također kažu da u istinu nije ni uskrsnuo, peto, također kažu da nije ni uzašao pravim tijelom. Danas se smatra da pripadnici crkve Bosanske nisu bili dualisti. U rijetkim sačuvanim izvorima spominje se obred lomljenja kruha, koji bi bio nezamisliv kod dualista. Bogumili su odbacivali križ, a na stećcima znak križa je jedan od najčešćih ukrasa. I tako blago krivovjerje crkve Bosanske bilo je opasno za službenu crkvu. Iz Rima su stizala pisma, koja su upozoravala bosanske vladare na krivovjerje. Prijetilo se križarskim vojskama i pohodima. Pored spora oko crkve Bosanske, Bosnu su potresali i sukobi najmoćnijih obitelji gotovo je nemoguće pratiti sve te moguće saveze velikih i malih feudalaca, ali glavne obitelji koje su koje su vodile politiku a, u Bosni. Jesu bili u svakom slučaju Hrvatinići među kojima je Hrvoje Vuč Hrvatinić najznačajniji i najpoznatiji u principu jedini onaj da ga king kingmaker, a, dakle a, tvorac kraljeva i svoga roda. Potom tu su Kosače, među kojima a, među kojima je Sandel Hranić i njegov a, njegov nasljednik a, Stjepan a, Vukčić Kosača pa donekle i nasjenjeg Stjepana Vučića Kosače i tu je naravno obitelj Pavlovića na istoku. Kosače i Hrvatinići su u lošim odnosima i gotovo stalno ratuju i svaki od njih ima svog pretendenta. Sve do svoje smrti 1416. tisuća četiristo šesnaest godine vuč hrvatin će biti taj koji će postavljati kraljeve on će postaviti i stjepana dabišu on će postaviti i jelenu grubu a nakon toga će postaviti i stjepana ostaju i nakon njega će postaviti i stjepana, stjepana II. i sve te izmjene koje će se događati događat će se za života hrvataju vuče hrvatine će događa će se upravo u njegovoj režiji s obzirom na njegove vlastite političke ambicije koje nisu sezale samo u Bosansko kraljevstvo nego su sezale i daleko van Bosanskog kraljesta, jer Hrvoj Vuči Hrvatinić je uključen i u onu dinastičku borbu vezanu za dinastičko pitanje ugarsko hrvatskog kraljesta, to je borbu između Žigmunda i Ladislava Napulskog. I kako će se na toj široj sceni mijenjati politički odnosi, tako će Hrvoj Vuči Hrvatinić postavljati kandidate koji će unutar Bosne podupirati njegovu, njegovu političku opciju. Što će, što će dodatno komplicirati stvar, jer Kosače također imaju za svaku, prilikom svake izmjene na bosanskom predstavlju, Kosače imaju svog pretendenta. Tako da će to do, dovoditi do dodatnih borbi između Koseća i Hrvatniče koja nikad neće biti stva, stvarni mir između njih, a istovremeno Kosače će ući u, u rad sa i sa Pavlom Radenovićem, zbog područja koja Radenović drži, ući će u rati sa Pavlovićima, zbog opet područja koja drže, želeći dakle, u principu napraviti situaciju da Kosa će drže, ajmo to nazvati jugoistočni dio kraljevstva, dok bi Hrvatinić, to jest Hrvoj Vuć Hrvatinić držao sjeverozapadni dio kraljevstva, a samom kralju realna bi ostala vlast na Središnjom Bosnom, ono, ono što, što se zove zemljica Bosna, još u, u, u dakle, izvorima 13. stoljeća. Osman je umro 1326. Naslijedio ga je njegov sin Orhan. Pod njim su Osmanlije izbile 1345. na obalu Anadolije i od europe ih je dijelio samo uski tjestac. Njega su prešli 1354. kada su osvojili prvi mostobran na europskom kontinentu. A 60 godina nakon što su Orhanove Gazije prešle preko Dardanela, njihovi nasljednici došli su na područje Bosne i na granice Hrvatske. Zemalja. Godine 1415. A je skopskog krajšnika ihag bega došle su do zrina i poharale su posjede Nikole Frankapana i prodali u Sloveniju sve do celja. Prije toga te trupe su vojvodi Hrvoju donijele pobjedu u bici u kojoj se sukobio sa svojim starim neprijateljem ugarsko hrvatskim kraljem žigmundom. Tada su osmanske snage prvi puta došle u Bosnu. u principu u trenutku kada će Vuč Hrvatinić koji se nakon povlačenja Ladislava Napolskog iz igre za, za ugorsko-hrvatsko prestolje definitivno će Vuč Hrvatinić preći na, na stranu Žigmunda. Tu će naravno biti ona poznata bitka kod Dobora gdje će dvije 200. hrvatskih plemića i bosanskih. Plemića je dakle, po, u biti pobunjenika protiv kralja Živunda Nakon toga će Hrvojevuć Hrvatinić preći, preći na stranu Živunda i više manje zastupati prougarsku politiku unutar bosanskog kraljestva. Međutim, 1414. to je 13. na 14. Živund će proglasiti Hrvatinića izdajnikom. Stari Vojvoda je u tom trenutku već u istinu star jer umire već 1000 tisuća godine i svjesan je da u vojnom pogledu nema puno šanse protiv ugarskog kralja koji u tom trenutku nema nikakvih većih problema prvi rat sa venecijom već gotov dakle jedino, jedino mjesto na koje se početkom 1415. se može fokusirati živno isključivo dakle na pitanje Hrva hrvatajuča i rvatinića koji mu predstavlja realno problem zato što je uvijek je on kingmaker. on još uvijek može promijeniti stvari u Bosni ako se izmijeni njegov stav Ugarski utjecaj u Bosni će propasti. Naravno, tu su upitljane i različite borbe sa Kosačama, jedna od stvari koja će koje će dakle utjecati na promjenu živundova stava prema Hrvatniću i Hrvatnić se i našoj situaciji da što, što što može učiniti poziva Turke. Godine 1350. u Bizanskim vodama sukobile su se mornarice Venecije i Dženove, gradova koji su se naticali oko kontrole na trgovinom u moru Rat je potrajao pet godina i svaka je strana potražila saveznike. Venecija se udružila s Petrom IV. Aragonskim, a tom se savezu pridružio i Ivan Kantakuzen, čovjek koji je htio postati legitimni car Bizanskog carstva. Genovežani su pak sklopili savez s Orhanom, Osmanovim nasljednikom. Kada je sklopnjeno primirje, Venecija se povukla s Bospora i to je cara stavila u težak položaj. On se priklonio Čenovežanima, s njima je dobio i Orhana. Venecijanci su pak sklopili savez s Ivanom petim paleologom, legitimnim carem Bizanta. Georgije Ostrogorski u knjizi povijest Bizanta piše. Oko osobe legitimnoga cara, od početka su se okupljali svi Kantakuzenovi protivnici. Kantakuzen je pokušao izbjeći konflikt spretnim manevrom. Teritorij Matije Kantakuzena u Rodopima prenesen je na paleologa, a Matija je u zamjenu dobio još važnije namjesništvo sa središtem u Drinopolju. Ipak, sporazum se nije održao i kada je na posljedku oslijedio neizbježan raskid, sukob se je izrazio u obliku neobičnog rata između autonomnih vladavina Ivana Paleologa i Matije Kantakuzena. Financijski potpomognut od Venecije, Ivan V. je u jesen 1352. na čelu omanje vojske upao na područje svoga šurijaka. Nije naišao ni na kakav otpor te je čak i samo Drinopolje otvorilo vrata legitimnom moncaru a Matija se zatvorio u gradsko akropolo. Ipak, Ivan Kantakuzen mu je priskočio upomoć s turskim trupama i ubrzo je ponovno uspostavljena prijašnja situacija. Grinopolje je, kao i drugi gradovi koji su bili otpali od Kantakuzena, za kaznu moralo podnijeti divljačka turska pljačkanja. Našavši se u škripcu, paleolog je pozvao pomoć Bugare i Srbe, te je od Stefana Dušana, kojemu je za ta oca poslao svoga brata, dobio konjicu od četiri vojnika. Ali ni Orhan nije iznevjerio svoga prijatelja Kanta Kuzena, tamo je poslao svježe trupe pod vodstvom svoga sina Sulejmana, koje su brojile najmanje deset tisuća vojnika. Tako je odluka o ishodu rata između tvrdoglavih bizanskih careva dospjela u ruke Osmanlija i Srba. U tom čudnom ratu najviše su koristi imale Osmanlije. One su 1352. zauzele utvrdu Cimpe. Dvije godine kasnije, nakon potresa koji je teško oštetio utvrde oko Carigrada, Osmanlijske trupe pod vodstvom Orhanovog sina Suleimana zauzele su utvrdu Galipolje. Stanovnike Carigrada obuzeo je paničan strah. Kantak uzen osmanijama Osmanlijama nudio velike novce da napuste utvrdu. One to nisu učinile. Stotinu godina kasnije, pašće i carigrad. Osmanlije su sjajno koristile sukobe europskih plemića i okrunjenih glava. Gori dr. Gordan Ravančić s Hrvatskog instituta za povijest. I uistinu u, u biti kod doboja će a, 1415. Žignova vojska će biti potučena. No Hrvović Hrvatinić će morati to uzvratiti dakle različitim kompenzacijama Osmanlijama. A jedna od tih na kraju će, će se pretvoriti u stalnu prisutnost Osmanlija koja će najgoru, dakle svoj, svoj oblik dobiti 1434. na 35. kada će Osmanlije zauzeti utvrde vrh Bosna i Hodidjet koje su se nalazile u principu u središtu Saja Bosne i u tajnjih više niko neće moći maknuti. Već 1428. godine a, dakle to je već nakon smrti Hrvavuća Hrvatinića bosanski vladar će postati stalni haračar osmanskog sultana a, a sve to, tome će prethoditi još nekoliko turskih pohoda 424. i 426. Tako da u principu sa 1435. osmanlije više neće biti mogućnosti izgurati se van. Prije toga su oni već naravno pokušali zauzeti dio, dio istočnog bosanskog bazena bogatog sa rudnicima u tome neće uspjeti, ali će uspjeti a, ishoditi a, od bosanskog vladara stalni tribut u, a, dakle, to jest nemogućnost bosanskog vladara da prodaje to srebro bilo kome drugome, nego mora ga slati na osmansku portu. Tako da, u principu, Vukčićev potez potes koji mu je kratkoročno donio slavu i pobjedu nad moćnim Žigmundom koji u tom trenutku u principu pretendira, to je sve čije car, mu je bila u biti pirova pobjeda na neki način. Hrvatinić će postati slavan, ali u toj svojoj slavi samo godinu dana kasnije će umrijeti, a njegov rod a, jednostavno preuzet će njegov nesposobni nečak i će se i, stva, i jednostavno rod Hrvatinića više neće nikad igrati onu značajnu ulogu kako je igrao u, u njegovo doba, a tu ulogu će preuzeti rod Kosača koji će opet onda zbog svojih unutrašnjih sukoba djelomično surađivati sa Osmanskim carstvom, djelomično surađivati sa Ugarskim vladarom, što će opet biti dodatni destabilizirajući faktor za, za opstanak Bosne. Poštovani slušatelji, slušali ste povijest četvrtkom emisiju obrazanog programa Hrvatskog radija. Sljedećeg četvrtka završit ćemo priču o padu Bosne. Današnju emisiju za vas su pripremili glazbeni urednik Maro marketek tek šitao Ivan Kojunđić. Emisiju snimila Marija Pečnik-Vesić, a emisiju uredio je vodio Dario Špelić. Lijep pozdrav i do slušanja.